До штабу. За ним відбув і вже назавжди старший лейтенант Леонід Воробйов шукати на війні іншу долю десь на фронті. Хай буде світлою та доля. Ми з четверо залишилися віч-навіч одне перед одним і, звичайно, наодинці своїми мріями. Та ще з картою-кілометрівкою, що її залишив підполковник, Наспомив про свої відвідини. Карта розіслана на столі, і Курляндія перед нашими очима. Госте плетиво, доріг, просіки, і майже на кожному кілометрі будиночок або кілька хат, об'єднаних у хутори. Витривалий солдат пройшов би всю Курляндію поперек за один день. Ця земля майже вдвоє менша за Харківську область. Гострим клином, курзами врізається в море. Тепер ми вже остаточно знали, що клин цей відпанаханий від решти Сукодолу військами генерала Баграмяна. І ще підполковник сказав нам, що на півострові залишилося щось із 350 чи й 400 тисяч німецьких солдатів, невідомо скільки всіляких запроданців, що втекли з фашистською армією від наступу Червоної армії. На мить я уявив собі всіх солдатів, вишикуваних в одну шеренгу звичайним інтервалом, як шикував нас у запасному полку Ротний Юдашкін. В такому разі шеренга німецьких військ, затиснутих у Корляндії, розсяглася б від Ленінграда до Талліна. Це був котел, в якому все кипіло, і водночас це був незвичайний, як Сталінградський чи Корсун шевченківський а особливий варіант котла, що його одлили радянські війська для німців. Будучи з одного кінця Суходолу, щільно замкненим дивізіями 1, 2 і 3 прибалтійських фронтів, з інших двох боків він був дірявий. Ворог мав у своєму розпорядженні відтулини, порти і море, через які міг сполучатись із Східною Прусією з усією Німеччиною. І ось у цей котел повинен летіти десант Кудрявого. Думки клубочаться у голові, і їх треба вгамувати. А як? Зупинитись зосередитись на одній, щоб покінчити з ваганнями. Діло вже не в тому, що командування не відпустило нас відпочивати хоча б на три дні. Складніше ж переламати себе, вселити в своє серце, в свою душу відчуття необхідності бути в цьому третьому десанті і відчуття відповідальності. Без чого немає ні справжньої роботи, ні справжнього життя взагалі, а на війні тим паче. У пам'яті раптом зринули передсмертні слова мого батька, які він сказав нам, тим хлопчикам, синам своїм, старшому з яких, септо мені, ще не було п'ятнадцяти, а меншим по вісім років. Не думайте, хлопці, що ви слабкіші, менш розумні, ніж усі люди. Не думайте також, що ви кращі за інших. Завжди знайте собі ціну, і мовчіть про неї, ідіть за чесними, і тоді про вас скажуть, що ви – люди. Батько не договорив, помер. Та я знав, що мав він сказати далі. Ти – старший і повинен показати меншим приклад. Звичайно ж, батько не думав про те, що вже через чотири роки старшому синові доведеться стати – Солдатом на війні. Отак, От говорячи, тато мав на увазі сумлінне навчання якоїсь професії, слюсаря, технолога, учителя, зоотехніка. Я любив також і кролів, і цих звірят було у мене із півсотні ціла ферма. Чи й радіоінженера, що вже в сьомому класі було моєю вищою метою. І тільки про війну перед смертю батько не думав. У ті останні батькові хвилини, коли за вікном буяла природа свіжою зеленню, цвів бузок